Do do do do Aže dobrý večer pravým všetkým poslucháčom Rádia Bunker v dnešnom dieli Stredy s koncertom asi posledným pred letom Toto? a máme tu, je to tak? Je to tak? <laughs> A mám... tu máme, voľno. No, <laughs> máme tu možnosť. No, konečne. Máme tu šťacha, äh, rapera a freestylera pokera z Trnavy. Servus, čaute. A môžeme rovno začať. Takže prvá otázka, taká úplne základná, ako si sa dostal k hýbopu? Jak som sa dostal k hýbopu? Fúha. No, najprv som sa dostal k skateboardu, čo som v tom som asi že nebol nejaký dobrý som bol čisté drevo, úplne. Vždy som zabil bratrancovi, že ten vedal všetko a ja nič. Ja som bol takýho sparring partner, že aby sa mal na koho vyšovať. Potom sme sa nejako dostali ku graffiti. To sme začali pomaličky, takisto som bol za ním nejaké ty levely. No tak som si musel volať čo nájsť, že v čom budem lepší ako Tak som sa dostal k reku. Začal som klasika, ak všetci trosky, názov stavby prvý a také veci, potom prišiel kontrafakt, čo bolo akože úplne to asi pre všetkých, bol taký boom a zlom. Medzi tým Amerika jasné, že však tu nebolo toho veľa ešte vtedy. No a tak postupne, už to išlo same, už všetci boli repery, všetci vydávali, tak už som chcel byť aj repera vydávať. To ti na začiatku tak pomáhal, bolo taká najprednejšia osoba. Či ti pomáhal dostať sa toho repu, alebo celkovo v tej kultúre taký panťák? Nikto mi nepomáhal. Sám Nikto. som sa na nejakú cestu, no. Sám som si zhánal veci, čo... Neviem, nemal som takých ľudí. Všetci očúvali bling a podobné, takže... Uh -huh. Všetci boli punkery, tak ja som bol medzi nevími taký... taký check, čo závazal Tak ja som si uh -huh. šol svoje. Čo sa týka freestyleov, ako si sa k nim dostal? Kedy si začal freestylovať? No, oni to boli také tie... Akcie také bytové, že stretlo sa tam 15 ľudí, 14 repovalo, <lávodí> tak už keď bolo nejaké to promile, tak všetci začali, všetci začali sa tam betliť navzájom a nejak som tam medzi inými, aké by vynikal. A keď bolo v tornáli prvé Godskills, teda prvé, nebolo to prvé, prvé, čo som išiel ja vlastne, mm. to bolo fúha, 2008, myslím že 2008, keď nie 2007. Mm -hmm. A ja som ani nechcel ísť, som mal z toho paniku, že, ne, že to si asi netrúfam. a všetci do mňa učali, že chod tam, chod tam, že aspoň sa ukáže, že aj keď nepostúpiš, tak som prišiel a postupil som až do finále a vyhral ho, no. Potom nárda tak a už za rok som išiel vlastne obhajovať tých výhru. Ako si sa dostal k respotovi? ktorý je mimochodom reper, s ktorým dlhoročne, dá sa povedať, spolupracuješ. Cez Facebook. Áno. No začali sme si nejako tak písať, že medzi sebou, že by sme mohli nejaký track spolu spraviť, a sme ho spravili. A potom sme začali chodiť, vlastne ja som bol párkrát za ním v šali, to sa samozrejme netýkalo skôr alkoholu. <hý> potom on za párkrát to došlo do hna do Trnavy, takisto sa to týkalo alkoholu strašné party a <laughs> tak potom, keď už sme teda nepili, medzi tým sme sa rozprávali o hudbe a nejako sme to dokopali do pár trackov a klipu. A určite aj teraz na albume bude respod, takže nehasne to medzi nami. Ľubíme sa stále. <laughs> čo sa týka na začiatku, tak ako si ty vnímal tú trnavskú e kultúru, ako keby? Že, lebo všetci hovoria, teda takto aj je, že Trnava bola taká najplyvnejšie, najplyvnejšie mesto miesto na Slovensku. No, je? A je, no a je pre no, mňa. No teraz, ťažko povedať. No je, však si zober, máme tu Wonder je v českom labeli asi ako jediný slovenský reper. Spino je furt najlepší DJ na Slovensku pre mňa. Takže má najlepšie koncerty so strapom, takže pre mňa je stále trnava taká, že čo sa v writerov, čo máme, čo sú blesk a podobné, tak to sú stále top. Mm -hmm. Skate neviem, to už nejako nesledujem, Povec? <laughs> Ale tak máme v tom odvetvi, čo Čerová tak sú podľa mňa pre mňa top akože, takže stále Trnava sa celkovopredne drží vysoko. A jak som to začal vnímať, tak Trnave, asi cez ste freestyli najprv, no? Však mm -hmm. vtedy to vlastne vznikalo turbobosť a podobne potom začali turbovosť. väčšinou som poznal tých betlerov, čo boli a vlastne tí z turbobosť tu aj ostali len <laughs> z tých známejších, takže... Mm -hmm. Naké legendárne akcie to na si pamätáš? Či bol si napríklad na Jerudu alebo. Bol som, ale nepamätám si. <laughs> <laughs> Takže... Čo si rohol, keď som bol? Na tých prvých akciách? 14, 15, 16. Pekne. No prvý raz som bol roz, rozšalovaný na Beat <laughs> To bola moja prvá akcia Beat No, Pekne. Spomeneš si na prvý koncert, taký aj, aj menší, taká prvá možnosť, kedy si sa mohol dostať k ľuďom? Koncert alebo freestyle? Koncert. No, s potom. To sme mali v Pezinku, to bol koncert takým štýlom, že... Fuha. to bolo asi, že ráno o pol 11. mi napísal, že čau, po máme koncert. Po obede na nejakom festivale. Tak sme tam išli teda, ja, ja solo, on solo poslal mi o 11. jeho treky, že toto sa nauč, že pošli mi nejaké tvoje, čo sa naučím ja, tak som bol z toho úplne vyflešovaný, je tam na lavičke, som sa s kamarátom, popri tom, sme si tam cuckali, kapitán učili jeho texty, ani za boha si, som si nemohol zapamätať, tak sme sa tam strašne hecovali vzadu, že dobre, tak ideme na stage, vybehli sme na stage, akože som bol prekvapený, že dosť veľa ľudí tam bolo, začalo pršať neskutočne, tak to vyzeralo jak na americkom pohrebe, že všetci v čiernom a vytáhli parazoly, tak úplne som pozeral, že paráda. No úplne zlo, tak sme to tam nejako odbuchali, šmíkal som sa tam po pódiu, tých okoz teniskách na na tých preglejkách, som tam úplne, to vyzeralo skôr ako súťaž krasokorčovaný, a koncert. Ale dobre, no však, zvládli sme to nejako na koniec. No <laughs> aké ďalšie koncerty, také teraz také významnejšie, keď si spomenieš také fakt, že Počkaj hovno, z respektom nebol prvý koncert, však Zaferaz bol prvý koncert. No jasné, ale to bol taký prvý, akože taký, že čo si pamätám. Uh -huh. Hento bolo na Aquabids festivale, to sme boli v Nových Zánkoch a to sme Zaferaz, to do dneska tý kokos musím zaklopať na najlepší koncert. Sme mali asi 800 ľudí pod stageom. ráno o štyroch, sme išli hneď pod Čistom chovovi a Myšovi bielom. Ešte sme tam z Bukára nahánali s káblom, že nemáme kábel, lebo mišo bol nejaký výpady, tak nás zbavil, všetko čo bolo na, na stage bolo jeho, tak si to zobral. Sme to tam nahánali a tam sme to, akože no to bol dobrý koncik vtedy. Carterinov sa mi tam naprás napráskal, tak sme ho tam s Igorom dali vystrizujeť na drum base. Dobrý koncert, dobrá akcia, no. To bol taký prvý. Uh, ku Carterovi, jak si sa dostal? Jak si sa spôznali? cez Facebook. <laughs> Ale ne, poznáme sa normálne, on chodil na tú základku čo ja, takže my sa poznáme, uh -huh. ešte zo školi sme sa poznali a ja som aj nevedel, že on repuje, ani on to nevedel o mne. A sme sa raz v ešte bývali stretli a tam sme sa nejako začali o tom vyprávať. On bol vtedy v nejakej... Tí ko, ko, ich tam bolo aj v hadov, ako sa volali. TOP. Ne, ešte predtým ich bolo ešte viac. Ich bolo tuším 12, v krvi, oni boli ešte početnejší ako Wootenk, ich bolo <laughs> úplne veľa. Však vtedy všetci rytmus uh -huh. údrel s albumom, a všetci repovali. <laughs> neviem, ak sa volali tí chalani, ale strašné moc ich tam bola, tak sme sa nejako s Carterom k sebe dostali, potom oni s Igorom začali robiť a nejak som sa k ním dopracoval, neviem jak, to už bolo po tom prvom freestyle myslím, že potom God Kills, potom, potom prvom. A no, Aferaz ako vznikl celkovo? No oni už boli ako Aferaz, ja som sa potom k pripojil časom. Mm. Už sme dali nejakú demo, keď robili, tak ja už vlastne prebehu, jak nahrávali album tak Mm -hmm. Sme sa nejako dali dokopy. Fiký. Ehm, vôbec mi teraz v podstate trošku modernejšie modernejší obdobie. Prednedávno si bol na freestyle Betly slovenskom. No. Dojmy a pojmy, keďže si bol vlastne druhý na, dá sa povedať, československom... No. no. Nebolo to čisto slovenské, boli tam veď Boli tam veď Češi, no. A ja si sa k tomu zase dostane od ťa dokopá, že musíš tam ísť, lebo, lebo menej rok si nebol duším, bol? Minulý rok som nebol, no. tento rok som si povedal, že idem na svoj posledný freestyle, že Pš... že posledný raz idem sa utažiť. Aj to povedal. A proste teraz, ak som tam prišiel, tak som do Trnavy na kvalifikáciu, tak pozerám, že to bol... no, akože boli tam dobrí chalani, no nekedy boli takí chalani, že na a domov. To som ešte nezažil na freestyle, aby porota vyhodila obi dvoch, to bolo úplne tragédia. To bolo to úplne katastrofátka, to bolo výber zo zoologickej, úplne strach. Neviem, do tým chalanom povedala, aby tam išli to, podľa mňa bola polovica, sa stavila s voľakým. Ale to bola ktorý akože fakt dobre. no a keď som vyhral Trnavu, tak som si povedal, že dobre, že idem vyskúšať to Československo a druhé miesto mi povedalo, že budúci rok si musím ísť pre prvé místo, no. Kto ťa tam najviac sral z tých ľudí, čo tam vystupovali. Kto ma sral? Keď to teda môžeš povedať. Tak vyslovené ma nikto nesral, akurát ma sral prístup Kelsa, čo bol som mnú vo finále. Ani ne, že sral, tak, ale bolo mi to také divné, že 16 ľudí, sme sa tam 15 vyprávali medzi sebou, úplne všetko pohoda. Všetci kamoši, všetci sme sa doznamovali, všetci menili kontakty a podobné a on tam stal bokontý kokos, že keby sme taký týraný chalan, vie, že bokom, že nikto sa s ním nechce kamarádiť. A neviem, také divné to bolo, nemusí byť zlý chalan, to nehovorím, ale tak hen to bolo také trošku čuma. Tak zarazilo, že šak, prečo, prečo, však keď sme tam, tak sa normálne, normálne bavíme medzi sebou, však neprišli sme na boxerský zápas, že teraz Jasne. si dáme na pičo. To bola taká jediná vec, ale akože prístup celkovo v pohode, dobre to bolo. Správené Jasne. sa mi to ľúbilo, hlavne tie babiče tam behali na, na misky, <laughs> sa to mi ľúbili najvás. Más tam nejaký kontakt alebo spolupraciť si výbojivo s nejakým východami tam? Videl no, si v niektorých nejaké talenty vyslovene. So som Šarkým som si dohodol hneď spoluprácu, to našu Určite s Krbcom chcem volať čo spraviť. To pre mňa to je úplne, to som úplne najradšej z celej akcie, že ho som spoznal osobné. Tak lepšie, že sme sa spoznali na SMS-ku. <laughs> že sme sa spoznali, lebo to je pre mňa úplne top človek. Sme, to, s ním som vlastne celú noc, keď fúd sme boli spolu. Potom Juso sa mi ten nedobrý dobrý. tam bolo tých chalanov takých, že ozaj akože... Mm -hmm. ...čo boli. Fakt, že dobrý, že spravil by som s vec. Uvidím, no teraz mám toho dosť, tak uvidím. Ale so šárky určite to na 100%. To už, to už riešime spolu. Dobre, parádička. Tak dáme si prvú hudobnú pauzu, nech nenudíme. Počas pauzy môžete počuť pokerové veci, tie najlepšie. A po pauze sa vidíme späť, takže zatím. Ray ray, ray, ray do you for Ray the you land Poň si ho, Zapaluje poň si ho. Zapalujem za horý plamen. Bol čas zmeniť prístup a odhodiť sa ten. Zahajujem výstup za zraz hore, šlapen zaznáme tu vyšiu viac rozvinu talent. Spadol som predsudky, je čas byť nechutný. Pre ľudí robiť dreb, čo je ak perutín. Skúsil som, nevyšlo, Pískovia ja nemusím. Čagrnal, bez rútim sa cez múry. Za sebou nechal som zhora chodník. Zložil si masku a vyzeral ako A presedlal do sedla Buchstamga, pokým sa môj level nenazve inak než bostim. Ružne má záujem na nule skončiť a nárad sa do rieky, v ktorej sa topím vždy navždy nové boty, som fénik, čo plamenom večnosti hory. Mám je doping, za spálené mosty, s gradáciou sopky odhadzuje mosty. Popálil som fotky a spomienky rozpíla vnímam len pocit, čo do špiku kosti. A nezálehk mačeta pred Prahom zametá. Zmenil som postol túra na pantera, sorry. Len sorry ostal za ďalšou nezdarenou story. aj keď to porí a bolne to horí, tak musím zázra zústupiť do tmy. Lebo vtedy, keď si mene na to, kde je svetlo, fíjak vyšľali tí v duchom iba unášaný vetrom. Nehľadaj radie, peklo na je cez danú inferno, ne bude v živote vládnuť, Daniel, kde je doma Demo? zimu, no mu na teplo, teplo. in strede pentagramu nakreslenou bielokriedou. Nikto má nemôže stopnúť, skús skusto, no skústo, šlapem stále vyššie, tak zošer so toto sústvo. Tento album nový štart je to, ako môj nový začato, Prichádzam na scénu do s so zastavou, zástavou. Nikto má nemôže stopnúť, skús to, no skús šlapem stále vyššie, tak zošer so toto sústvo. Tento album nový štart je to, ako môj nový začato, Prichádzam na s to hrdou, zostičenou som na vlastných chybách Ľahko sa padne, no ťažšie sa dvíha Najťažšie na tom všetkom je priznať to, že to vlastne je moja vina Žena, s ktorou som chcel žiť, ma spálila Spálila veci a viac sa nevrátila vrátila. Môj svet sa rozsypal komplet na popol Každý deň prosíme, nech vráti sa domov Samota palí jak magma Ja som sa zase raz postavil na štart Teraz vstávam A tak stal si na čierneho koňa, Lebo po rokoch konečne prichádza album Zvesta čo čas pripomína Spartu Neprezentujem čierno-červenú vlajku Hrdo lebo neskláňa hlavu Nikto ma nemôže stopnúť skústo, kústo No skústo. kústo lebo Šlapem stále vyšiero Tak zošer toto súzlo. Tento album nový štart je to Ako môj nový začiatok Prichádzam na scénu hrdo So styčenou zástavou Výskej návací uvýsť, Čierne oči v nich kozmladiera, vyhráva to, čo sa po mne zbiera, necítim nič, som schurvené zviera, vnútri je demon, čo pýta sa von, levia tam voľne ja počujem zvon, skrz neho vraj mi ten, čo má trón, to by prenestol vysať on, krče ma zvierajú, neviem dýchať bežné jedlo, neviem príjmať, krče ma zvierajú, neviem dýchať svetlo, tma, neviem si vybrať, Horí mi plave a cítim dym, halucinácia, neviem čo s tým, si čím zabijam, brusia klím, vidím čo nechceme, Konstantin Okná. Tempo, traďana, oltár. Postava v Kapucísko sa prikyvuje, že už je na čase vyčistiť odpad. Showtime. Končí sa sezóna radoby reperov v leginách Na scénach opačnej kríže a krvavé nápisy prichádzame si a nepomohol ten, čo sa obetoval za hrechy, tak sa voláme toho, čo ich pácha. Pácha. Lebo keď to nejde dobre, treba skúsiť zmeniť kartu, nech sa ukáže aj druhá strana. A, a keď si bol doteraz šťastný a celý svet bol Oblega Fade tak vezme si Britu a ich geli, nech ho aspoň na pár minút stream. Má sedem ktoré ti poviem do aj odzadu presne. Som osmý som z dušov jak obsidian, čo je temnejší ako tá najednávšia noc Mám sebe dve osoby, každá je Hannibal, no iba jedna je letter, Ten druhý je ten, ktorý prešiel cez Alpy, aby zničil mesto väčšné Som piatý, biblický aset za generál, najhoršie, najhorší armád. Moj domov je po svete Anu Brlo, Hvalhala, metnala tartár. Tartar Vypusím vírus a dosiahnem poriadok, z ho chaos a terror Som mentor, čo ide si Petronov, zdovený lepkov, ty hovor mi Chystám sa zabiť ho, obetovať Prúcho mu rozbárať, šepel mu otvárať útinu prefetovaného tela Rukou tráva, orgány na zem zaťahajú, kde jeho nechutené čreva Neviem sa ovládať, nech som to ja, som skurveným demonom posadnutý Vízia v mi predpovedala ukázala na teba doradutý Taký jak ty siak ktorú treba slozavom odstrániť tvojho mŕtveho Z tvojho mŕtvého tela zhrnú hrnúdu sa podpáliť. Radio Unibank. Radio Unibank. Takže vítame späť našich poslucháčov Radia Bunker po hudobnej pauze Je tu s nami stále náš host Poker a položím ďalšiu otázku teraz takú všeobecnejšiu mimo teba, viac menej no. a... Aký máš názor na momentálnu hudobnú scénu? slovensku. Fúha. Neako na koho? Celkovo? Celkovo. Odnaký obraz a bojaš aj priklik, kto sa páči, kto sa nepáči. A prečo? No, z celej scény sa mi najviac páči Strapop, jednoznačné. To je pre mňa album versus je úplne asi tohto roka top. Aj posledných rokov. No. Asi od kontrafaktu navždy. Je to taký najlepší album. Moju reči nepočul? Počul som aj moju reč, že je to dobrý album, takisto, jasné, tak moja reč, že každý album má dobrý, ale neviem, no, strápol, nečakal som to, že to až za, tak zadelí, to je proste úplne, nečakal som to, že sa ešte heň tak posune. Mm -hmm. uh, samozrejme moja reč, to je fakt dobrý album, hudobné, sa mi to fakt ľúbi. Teším sa na rytmus sa hlavne potom novom klipe, čo dal, že som zvedavý, že dúfam, že to nebude za skoro. Poďme to bude bumbe. Bolo ale fakt to vyzerá byť na dobrý album. Momo sa mi lúbi. Ten nový nie. Rival sa mi lúbi, to heroin to neviem, si to, Neviem tomu dojść na chuť. A kto sa mi nelúbi? Aha, <laughs> sa mi nelúbi. <laughs> Ešte normálne stále. by som im ja neviem, ako neheitujem nikoho, ale ich by som zbil. Fakt, to je strašné, to sa nedá počúvať, mesto z toho ani úplne to. To je na, úplne najväčší omiel, čo sa tu zjavil za posledné roky a ten, ešte ten ich kamarát, Králik, či jak sa mu hovorí, Zajo. Ten, to je úplne zlé, ja to nechápem, jak to môže vola kto počúvať, to je... Fakt, to musíš byť na tak drogách a tak dlho, aby si len to pochopil, že to nepochopí ani ten, čo to vlastne robí. Mm -hmm. To je úplne zlé celé, to, to ide úplne mimo. Ako celkovo možno názor na tú trepovú hudbu, alebo len konkrétne? Nie, na trepovú hudbu. Prečo? Napríklad Separ spravil trepové treky a je to dobré. Sami to ľúbi, lebo tak Separ je kvalitný reper a zarepuje do toho dobre, ale tak... No a ešte DM sa mi ľúbi. A <laughs> <laughs> to len tak, reklama. A... Ale tak hento, ja to nechápem, pre na hento na trep, keď tam zavíja, keby ho niekto kopal v kúte a... On kričí o pomoc, to je čo strašné, to je zlé, by sa mi to, celé zlé, úplne vymazal by som to. Aj pod zemiem by som vymazal. <laughs> A na gledba, názor, ten je v podstate iný žádne, než oni, ale dá sa to... To je dobre, to je zaujímavé, to, to, je, niečo, to je niečo iné. No. Je to také nové, ale je to dobré, že dá sa to počúvať, že má mm -hmm. techniku, má flow, má dobré rímy, ale tam není dobre nič od výzoru, to chala na čo repuje až cez no to vlastne to není rep cez to, čo tam robí v tej hudbe. <laughs> akože daliba uznávam ako producenta, ale ostatní hen chalanov, čo repujú, to fakt nie. Mm. To úplne mám na to nervy a nedá sa to. Vydržal som jeden track alebo dva počúvať možno 6 minút. Fú, pekný dokopy. <laughs> Ešte čo sa týka hudby celkovo, aké žánre by si, si vedel predstaviť, že by si robil, a aké je počúvaš, že, že faktom máš rád, že si to pustíš doma, mimo hip -hopu. Mimo hip že čo, počúvam? Soundtracky z filmov. A? No ale vážne, bez randy, úplne to, keď je dobrá hudba, napríklad han Zimmer, strašne som chcel výdare. Chcel som ísť na noho do blavy, ale keď som zbadal 130 euro na listku, tak ma to silno prešlo rýchlo. <laughs> tak ak som silno chcel ísť, tak ma to prešlo. Ale celkovo filmov hudbu, hocijakú a Bars, čo ja nemám takto, že vyhraný štýl, že by som počúval doma iba rap, to si ho zapuštíš, že? Nejaký obľúbený film? Krsný otec a útec, útek zveznice Shawshank, to sú pre mňa dve topky. Nič to neprekoná. Uh -huh. A potom som ešte fanatik do Marvelu. To je jedno, <laughs> kto je prezlečený v jakom pyžame a všetci sú a čo je aj rýchlejší šmurka, tak sú pre mňa zaujímaví. <laughs> Takže tak. Dobre, uh, máme tu nejaké otázky z Facebooku, čo nám ľudia napísali, tak môžeš prečítať to je úplne všetky, nemusíš sa báť. No, píše mi chalanisko, že <tým> či si myslím, že som lepší ako to z nos, čo je chalanisko z Smolenic, čo ma strašné, on sa domna obúval, v jednom treku ma že to ani neviem. No, však to neviem nikdo lebo to nikto nepočul, ale ja som to počul, ale... Že Či som lepší, ak on tak... Neviem, pozná ho volať do... Ja sa ne, nestávam teraz do nejakej pozície, že by som bol nejaký známy alebo čo, ale tak... Neviem, no. Však počuješ to, keď si pustíš tie treky, že či, či som lepší, horší, pre niekoho možno áno, pre niekoho nie. Kto si ide tú ulicu, aj keď, Neviem, jakú, možno hlavnú smolenica, ale... Keď si to niekto ide, tak dobre, no však ja mu to neberiem, je to dobré. Keď dopočúvam, na, tak počúvam, na, kto nás nepočúva ani jedného, tak pre je dobrý niekto druhý, takže neviem, no. Možno som, možno som. Pre seba osobno ja sa nepovýšujem nad nikoho, takže... Hm, hm. Môžeme spraviť tre trek do rovnakej hudby a nech si to potom posúdiť, takže... Hm. ešte niečo? No, že Kedy bude vonku album. Bol, kedy no, kedy bude? kedy bude? vonku, to neviem, kedy bude vonku, ale kedy by som chcel, aby bol vonku, tak to je do zimy. Určite do zimy. Ale obce. už na ňom Máš na nejaké treky Už o Už hudby sú skoro všetky pokúpené, už treky sú... 6 je napísaných, na komplet, že už len príde a to. A hostia to asi bude najdĺžšie, čo bude trvať, to bude to, no, lebo sú tam aj známejší hostia a takých ľudí vyčíhať, že či zrovna nekoncertuje 2-3 no. koncerty za víkend, tak to je, to je fakt zložité, no, ja si... to. Čo sa týka Trnavy, kto je ešte taký, ktorého fakt ceníš, že, alebo trnaví a okolia, ja tomu, a s ktorým sa ti veľmi dobre spolupracuje. V Trnave sa mi dobre spolupracuje s chalami Zaferaz, však to je aj e bývalá krú, takže to sa poznáme, tam tá chemia je, to není problém zbúchať trh za chvíľku. S Twisterom sa mi dobre robí, len lený pes, lebo na to sere. Už 8 rokov robí album, tak isto <laughs> jak ja, ešte furo nedal, tak dúfam, že ho dá, lebo je dobrý a mal by na sebe zamakať. Trnavy, koho cením, no však starých ľudí, čo sú Torula, Wander... Starých... Však sú starí, Starý. no tak akože starí, akože starí, no však oni už tu boli 10 rokov, pred desatými rokmi, takže... A s nejakým z trnavských DJ-ov by som chcel niečo spraviť. Takto akože z punk, možno aj z ale tak aj akože čo sú spunk starí DJ-i, vieš, uh -huh. tak, no starí. Vesne. Spino, spanky alebo Shakur, uh -huh. aj keď Shakur už... Aj spinov sú asi zrané prázdnení, ale te snad by sa to dalo s nimi nejako. Nejaké mladé talenty v vo vodzovokách strnávy neviduješ nejakých reperov. Naregistruje to nejako. Keby Mane. ti niekto poslal nejaký trek, že by mal záujem s tebou spolupracovať nejaké absolútne neznámy. Keď bol je by... dobrý, tak prečo ne? Mm -hmm. Mám teraz jedného chalaniska, čo jeden s ním robí spoluprácu a Počul som ho zatiaľ iba raz, naživo, ale akože dobre, tak prečo ne? dám to s ním. Je to kamarát a ja som zase taký, že ja neviem povedať nie, že... U To už by muselo byť dosť čo strašné, aby som povedal, že no je to... Jasne. Ale takéto je fakt, že dá sa to počúvať, že no je to úplný odpad, tak prečo ne, tak nemám problém. Jasné, jasné. Dobre, e, je ešte niečo, čo by si chcel povedať akože o budúcnosti, čo chystáš na nejakej blízkej dobe, teraz keď sa ti rozbehlo po tých free máš nejaké koncerty alebo tak. No s Ignasiom, riešime spolu koncerty teraz, lebo tak je to ľahšie, keď ideme dvaja na raz, proste mm -hmm. aj sa doplnáme, a všetko udýchat koncert, neni taká sranda. A s ním, nejaké tie koncerty, potom už po albume nejaké solové koncerty a hlavne ten album, no teraz, teraz mm -hmm. smakám na tom, a keď to tak nevyzerá, že ale tak smakám na mno. Chodím neskoro spávať, mm -hmm. neni to, neni to sranda. Rúze. No, je ešte niečo, čo by si chcel odkázať našim fanúšikom. No, počúvajte dobrú hudbu. Lebo to, čo dneska sa dere na scénu, tak to je voľačo strašné. Tak nenechajte to dojebať a skápať. Počúvajte dobrú hudbu, neberte drogy, hrajte futbal a nesete doma za Facebookom. Amen. Ešte otázky nemáme, a že? pozrite ne? si Warcrafta. Počkaj. Chvíľka ticha. Je? Ani ne. Vycháľanie, nemáte to teda žiadnu otázku, nejakú doplňujúcu? Všetci mi píšu, že kedy to bude, lebo nepochopili to dobre. Ľudia nevedia čítať. A no, ja som to doveval. Lebo ja som to furdával, že o 8, vieš, tak, tak, tak. Všetci čakali, že o 8. Napätí. O 10.00 už nechcete spať a ísť do školy. Áno. Do Dobre, tak myslím, že sme povedali všetko, teda ešte keď máš nejaký priestor, máš teraz, keď chceš niečo povedať, odkázať. No, že, čo ja viem, no však hneď to dobrú hudbu a to, čo som tam do toho dal. to. A že mal by som pozdraviť svojich, tak zdravím všetkých svojich, celú bandu, čo sme spolu, však viete, ktorí ste to. A tí, čo sú, záchrpťáci a jebúme diky do chrbta, tak ved tomu, že ja si nabrusím tú svoju a potom to ešte len bude krvácať. <laughs> Dobre, tak ďakujeme či, že si prišiel do rádia. Uh, myslím, že tento rozhovor môžeme ukončiť, povedali sme asi všetko, čo sa povedať malo. No asi ja. A vidíme sa teda asi až po lete, po prázdynách, po oddychu. Tak zatiaľ prajem aj ja v mene celého týmu Rádia Bunker. Nech si užijete voľno a počúvate kvalitnú hudbu takže zatím, majte sa Hey okay. Produkcia Arni, Arni, Junáš, tak, tak, da, po roku zase späť, po roku vreha, nemôže tréma, no drecky tá a A si myslí, že sa moje duši smieva. Je na naomile toto už je celkom inatrida. A poker, to sú ti dva v kope ako poper. Čo opácajú, myslel ti tak uberú trisopel. sopel. V nás disko, reba, preto si dal diskone. Svaznud sa učí lepšie, ako žiakom pri škole, a tak tasíme pištole, impišole, neviem, vieš. No je peňazmi, ale rímami a príjma mi tiež. Na no, vieš v repe tyrany tyrania, a tyranny pes. každý, tori sa vyparí, keď er desvíne pes, sa čo ak vec sa ja ostane, keď ťa to baví, Albrusa pripraví, varia, sorry, vymažem trep. V živote byčali, keď sme spolu vítaní späť, sme spolu vítaní v rre, čo pripravíme. My sa nevyparíme rýchlo ako kruci ich Zdraviača dva a desi na chvíľke v jednom tíme. Toto je kolabu a komisia Ronaldo. Spojenie kreatívne vzniklo, spojeným dvoch tovráčov. Nie je čas prebiť zásobník a začať faliť odznova. Nech je dvakrát taká odozva, ak prišla po slovách. Albo zrejme, ak trámim pomaly, nastáva čas, kedy naše mená uvidím na zástavach. Vriať nový level, nový agreement, my sa nevracame. A sme šľapeme po schodoch stále, hranice tlačíme ďalej máme Na to vlastný patent a ten sa nazýva talent, energia v jednom treku, ako euforia v grame Vy ty trhám jak pindul, lebo verem len výhru, keď to nezvládáš fistu, obhodujú cerak do ringu Vykračáme pred titulov znova, rastú nám krídla, lebo kto s hipopom žije, ten musí z ulicou týchať Keď ja sa slepina spícha, aj tie kračáme česse, rozme ostry jak dýka, draží byka jak beste Ja proste milujem piesne, aj tie pri ktorým pesiem, keby muzika zmizla sme jak Charlie Harper bežie Aj Ví za to pesca prečo ideme, predaverím, že trafíme strech. Tak ometách vám zameri, bude to náderný let Srdci mi fumbuje, hudba, žila, mi fúzuje rek. Je čas vyrieči cenu a od handicap. Tu máš alnúčo rozpára, jak na brúsený stal pelokybo boja duša. Mám samer spraviť záver, vúbeko to čas, kej nevrať sa kŕčke odredej, faročné väžbe más. Kože nám len dopredu na to, čo bolo, nemám čas bez hudby som ja torí, čo každý deň musí mať hlas. hore, ja som jeden z vás jeden z vás máred tomu, že je dá, svedi sonko ako má, Áno, je Še duši tak a není to bežné, tak ako není bežné, lebo čo nosieval Brežnie. Tak A keď čakajme cítiť, a sladké ako karamel, na takéto pičoviny škoda míňa ľatramen. Príbeh sa blitne, píše metre, písme, na prídel dám výstrah, chcem nie, je to striktné. A zvyšné slova prenecháma tvoje chyšné a ja výsme. Chcelo si prísť, časy prísne a prísty. Nechajte si pre seba výšerov vás listy, už tešíme sa na dešaví. Výzva je pred nami, dá to, čo našich prekvapí. Lebo bohatý na obsah pomožený témami, preto ceníme, keď sa ďalšia ruka za nás píha. Trespod a poker, album Replandia. <laughs> Čakaj, album, album 2014, 14. Trespod a poker, po poker, trespod poker. <laughs> A zo slov vedy častokrát sa hniemi dajú veci zmeniť, častokrát sa zničiť nezničiť, kedy zase zlepší, slovami vzniká odkaz, ktorý ostáva väčší, sú to písmená slova. A zo slov vedy častokrát dodajú nám silu ďalej prežiť, tešlo, svet je pada ale bohuž to sneží, Tak páre slova, že si ťa vždy lepší. Na začiatku bolo slovo, ktoré vyšlo rovno z úst, prinieslo nám radosť, ale slonom Do zomnulí si vravia už, že prázdne slova, ktoré ľudia vymysleli tak, ako Mysleli Boha, je to súkréna áno, ako nevedia tú horu stolať, začnú stonať, vedne duše, ako so slovami, konak, To je zles. Skú sa aj do toho ponoriť a zvolať v tej komorí, slova vzásta, teda v vzás, dar, hovorí. dovoliť, aby spôsobili zlom. Aby s myšlej kamí z teba vol každý dňom. Ale pozor, slovo je fakt silné a hry. naše srdce, keď je kruté a už nikam lesť. Vie meni poteši ľudia, dostať za neho aj pustu, Dostávam pocity cieľa, ale porani tušu, treba sa zamysleť, ja takýto nech. Chcem byť so slovom bez ceny, je každý bezcenný Sú sme na slova a zo slov vety Častokrát sa dajú veci zmeniť to totálne zničiť, ino keby zase zlepšiť Slovami vzniká, odkaz, ktorý ostáva väčší Sú to na slova a zo slov mety. Častokrát dodajú nám silu ďalej prežiť Keď v pada páda drážďa, lebo husto sneží Tak pamätaj na slova, že zvíťazí vždy lepší uh. Na začiatku bolo slovo a iba z rozprávania vieme, čo nasledovalo. Potom sú to iba legendy podané ústnym podaním a iba vďaka vetám v pamäti tu po dnešný deň ostali A pravý zmysel podstaty potvrdzujúci dôkazy, že čo všetko je možné dokázať správnymi slovami. Sme schopní zraniť vetou často viacej ako peťou, čo vyslovíme raz, viac neostane bez následkov. Tak stráž si tie momenty a radšej dvakrát meraj, lebo keď sa cítiš posledný, tak pomôže ti veta, že je treba obetovať veľa, vtedy príde meta, cieľa nemôže. Už po prvých krokoch túžiť vo vyšinách lietak Do života vstupujeme rovnako spoločný Mama, no na každého časom čaká úplne iná dráha Preto môj poslaním je byť iný od ostatných A rozlúčim sa slovami, kým ma uložia do rakvy Sú to výsmená slova a zo slov vety Častokrát sa nimi dajú veci zmeniť Často táne zničiť ino, kedy zase zleči Slovami vzniká odkaz, ktorý ostáva väčší Sú to slova a zo slov vety Častokrát dodajú nám silu ďalej prežiť Keď v svete pada tážďa, lebo husto sneží Tak pametaj na slova, že zvíťazí vždy lepším Right, right, right, right, do you bang you bunter.